Ніде тепер не подінешся від пекельного часу. Він ще раз поглянув на хутірець на отаву, що почала проростати холоднечею. Зітхнув. Завчасу б сюди перебратись. Так навіть старості не дадуть такої дармовизни. Тепер тільки за душі наділяють землю. Магазин кидає погляд у далину, де то полі вростають у небо. І вечориться земля, прикидає, чи завидно йти додому, чи дочекатися темені, і прибитись до якоїсь покусниці. Догнав, не догнав, то побігти можна. А прочитати вам, пане старосто, оголошення Геббіт з комісара. Хоче якось піддобрити старешку і знову лізе до планшетки. Читай, коли маєш охоту. Поліцей виймає зім'ятий папірець, Прокашлюється, наморщує лоба. Параграф перший. Кожний бургомайстер, тобто староста села, зобов'язаний заарештувати через місцеву поліцію та передати поліції СД кожну чоловічу особу з чужої місцевості. Параграф другий. Всім місцевим особам забороняється давати притулок чи переховувати чоловічих осіб з чужих місцевостей. Параграф 3. У кожному випадку, якщо виявиться, що якась чоловіча особа перебуває без дозволу, всю сім'ю, що дає таким притулок, буде покарано смертю. Параграф 4. Цю ж саму кару буде застосовано до того бургомайстра старости села, який не послідує негайно зобов'язанню пункту параграфа 1. Утішив, насупився магазинник. Утіхе тут мало, погодився Терешко, та в голові цей папірець треба тримати, бо чужі чоловічі особи в нас таки є. А де їх тепер нема? І це правда морщиться Терешко і ліз рукою до потилиці, а згодом вклоняється. То й бувайте. Куди ж ти? На дзвіницю? Ні, не своєї лискухи. На відпочинок, бо ж через дурну голову три ночі поспіль не спав До ставочка з лопатою на плечі тодійшов Стах Артеменко Він хоче обминути старосту і поліцая Але в магазинах щось подумав, що вилазить з човника і зупиняє чоловіка Звідки, сташе? Звідки ж? Картоплю копав до змору Свою? Та ні, громадського господарства Зітхнув чоловік. У зіниць як старости спалаху і підозра. Слухай, а чому тебе червоні не взяли до армії? «Так здивовано витріщується на старосту. Хіба ж ви не знаєте? Магазаник недовірливо дивиться на чоловіка. Не знаю, а думаю, різне. Вольному воля, а спасенному рай. Так чому? А хто ж мене колись пусто дурно в тюрягу пакував, злішує стах? Ось за цю тюрму і не стало мені довір'я. Ще є запитання? Тоді, виходить, ти мені навіть повинен дякувати за минуле, заспокоюється староста. Хто знає, де б ти домував тепер, аби не я? Стах щось буркнув, обернувся і швидко пішов до села. Розсердився. Тільки чого б? Магазин знову береться за вудочку, а в цей час на дорозі з'являється з лопатами і кошиками жінки, що теж копали картоплю. Магазанник байдуже поглядає на них і, негадано, перелякий подив, прошиви його. Чи не привиділось? Він кліпнув віями разів вдруге, та видиво не відійшло. В гурті з жінками чогось ішла Марія, тримаючи за руку Оленку. Як і чого вони з'явилися тут? Староста кидає вудлище і, швидко не спускаючи погляду з Марії, прямує до жінок. «Добрий вечір вам!» «Кому добре, а нам ні!» – обізвався зсередини чийсь голос. «Закінчили копати? Все хоче перехопити очі Марії». І нарешті перехоплює зелені ножі презирства та зненависті. Аж моторошно стало, десь тільки може взятися злоби.